Az Isten király menekülése Néhány nap múlva visszalovagoltam gyáncéba, ahol már nagy izgalommal várta a barátom a hírrel, hogy a dalai láma valószínűleg nem sokára átutazik itt. Parancsot kapott ugyanis, hogy minden karaván állomást tegyen fogadóképessé és hozza rendbe az utakat. Ezt háborús időkben nem lehetett mással magyarázni. Én sem kételkedtem és azonnal felajánlottam a segítségemet. Nagy borsó és árpakészleteket halmoztak fel az állatoknak a karavánszerályokban, és egész sereg ember foglalatoskodott azzal, hogy megtisztítsa és kiavítsa az utakat. Elkísértem a kormányzót hosszú ellenőrző útjára. Amikor gyancéba visszaértünk, megtudtuk, hogy a dalai láma december 9-én elhagyta Lászát, és már útban van ide. Anyával és testvéreivel éppen átutazásukkor találkoztunk, csak Lopszánk számten utazott öcse karaványával. Taktszer Rimpocsét is viszont láttam három év után. Őt arra kényszerítették, hogy kínai kísérettel öcsehez utazzék, és elvigyenek neki a kínaiak üzenetét. Ezzel persze nem értek el semmit, mert Taktszer Rimpocse meg sem kísérelte befolyásolni az öccsét. Boldog volt, hogy megszabadult a kínaiaktól. A kíséretet letartóztatták, adóvevőjüket a kormány elkobozta. Őszentsége családja egyébként igen szerény karavánnal indult útnak. Bár az anya nem volt már fiatal és joga lett volna gyaloghintót igénybe venni, mégis végig lovagolta a hosszú utat. Mielőtt még a dalai láma odaért volna, a szent anya folytatta az utat gyermekeivel és szolgáival délfelé. Körülbelül három napi távolságra lovagoltam vissza az úton Lásza irányába kormányzó barátommal a dalai láma elé. A Karó hágón találkoztunk őszentsége karaványának előörseivel, és onnan néztük, hogyan mászik a hosszú menetoszlop vastag porfelhőbe burkolózva lassan fölfelé a hágón. Körülbelül negyven nemes alkotta a fiatal uralkodó kíséretét. 200 válogatott katona gépfegyverekkel és néhány tarackal a katonai védőcsapatot. Szolgák és szakácsok egész seregek hullogott utánuk, és ehhez csatlakozott az 1500 málhás állat vég nélküli sora. A menetoszlop közepén két zászló lengett. Tibet nemzeti lobogója és a 14. dalai láma személyes zászlaja. Ezek az uralkodó jelenlétét jelezték. Amikor közeledni láttam az ifjú királyt szürke lován, eszembe jutott egy ősrégi jóslat, amelyet Lászában hallottam. A tizenharmadik dalai láma lesz az utolsó isten király. A jóslat beteljesedni látszott. Négy hét telt el a beiktatás óta, de a fiatal dalai láma el sem kezdhette az uralkodást. Az ellenség már belépett az ország területére, és a fővárosból való menekülés semmi jót nem jelentett. Amikor ellovagolt előttem, megemeltem a kalapomat, és ő barátságosan intett. A hágó magaslaton imazászlók lobogtak és füstölők százai égtek, hogy az ifjú istent üdvözöljék. De erős szél fújt és ilyetve tovább vonultak a legközelebbi pihenő állomásig. Ott már várta őket a melegétel. A dalai láma a közeli kolostorban töltötte az éjszakát. Sokat gondoltam rá, ezen az éjjelen. Bizonyára magányosan ül egy barátságtalan szobában, poros szobrok társaságában. Nincs kájha, amely meleget adna, a papírral beragasztott ablakok alig védik a viharos szél és a hideg ellen, és csak néhány vajmécses szolgál világossággal. A fiatal uralkodónak, aki eddig még nem látott mást, csak a potalát és a drága kőkertet, ilyen szomorú alkalommal kell az országát megismernie. Hogy vágyhat most ő is egy kis vigasztalásra és erősítésre, de neki mindig mindenki fölött kell állnia és áldást kell adnia arra a sok emberre, akik most minden égtájról ide sereglenek, hogy erőt merítsenek belőle. Fivíre lopszán számten súlyos betegen tette meg az utat egy gyaloghintúban. Szívrohamot kapott, és nagyon megijedtem, amikor arról a gyógymódról hallottam, amelyen át kell letesnie. Az elutazás napján több órán át mély ájúcságban feküdt, és a dalai láma házi orvosa azzal keltette életre, hogy gyógynövényeket égetett a bőrébe. Tőle tudtam meg később a Lászából való elutazás részleteit. A dalai láma menekülését szigorúan titokban tartották. Nem akarták a lakosságot nyugtalanítani, és attól is tartottak, hogy a nagy kolostorok szerzetesei mindent elkövetnek majd, hogy elhatározásától eltérítsék. Ezért csak késő este értesítették a kíséretül kijelölt hivatalnokokat, hogy az elutazást éjjel két órára tűzték ki. Utoljára itták a potalában a vajas teát, aztán a teletöltött csészéket otthagyták. Régi szokás ez, amely remélni engedi a mielőbbi visszatérést. Egy napig nem szabad kisöpörni egyetlen szobát sem, ahol az elutazó lakot, mert az rossz előjelnek számít. A menekülők némán vonultak ki a városból, a Norbulinkához vezető úton az éjszaka leple alatt. A fiatal istenkirája meghitt környezetben utoljára még rövid imába merült. Alig egy napja volt úton a karaván, amikor a menekülés híre már mindenfelé elterjedt. A zsankolos torból több ezer szerzetes vonult a dalai láma elé. Lóva elé magukat és úgy könyörögtek, hogy ne hagyja el őket. Ha elmenne, vezető nélkül maradnának, és védtelenül ki lennének szolgáltatva a kínaiaknak. A fiatal uralkodó kísérői már-már attól féltek, hogy a szerzetesek megakadályozzák a dalai láma tovább utazását. De ebben a kritikus pillanatban újra bebizonyosodott, milyen erős személyiség a fiatal uralkodó. Néhány szóval elmagyarázta a szerzeteseknek, hogy sokkal többet tud tenni az országért, ha nem kerül az ellenség karmai közé hogy tárgyalásokat kezd majd, és azok kedvező kimenetele után haladéktalanul visszatér. Megkönnyebbült el lélegzett fel mindenki, amikor a szerzetesek ezernyi jókívánság kívánság közepette, fehér szalagokat és pénzérméket szórtak az útra, és őszentsége visszatéréséért könyörögtek ugyan, de ellentmondást nélkül nyitottak utat.